яку ми не доїли в обід. Було зрозуміло, що саме занюхала лисиця. З провіантом колишній піхотинець витяг і відставив у траву недопитий бутлек з горілкою. Тоді мені знову це здалося цілком доречним, і я попросив його дістати ще й кварту. Я хлюпнув півкварти і спершу простягнув баварцеві. Він буркнув щось під ніс, але не відмовився. Пізніше під рибу і м'ясо я ще кілька разів перехиляв бутлика над квартою, і горілка додала мені рішучості. І коли я знову почав пронічну поїздку до Крем'янця на побачення з дівчиною, то Віллі вже наче і не заперечував. Але переді мною було понуре, втомлене обличчя мого друга, і я вирішив поки що не продовжувати цієї теми. Тим більше, що горілка не так збадьорила, як розморила. Недоспана ніч давалася в знаки. Сонце вже скотилося до заходу і стояло над верхівками старих сосен по той бік ставок з Вільшаника, з-за дамби, долинали крики болотяних птахів. І було чути, як у воді раз по раз кидається недоглушена гарнізонниками риба. Ми все ще залишалися в обіймах лісу. І ці рідні, знайомі з дитинства місця, додавали сили і упевненості. Звичайно, не хотілося й думати, що кожної миті на нас може початися полювання. Тим часом, Шуберт встиг погалитися, переодягнутися у совітську військову уніформу, що вже висохла, і, опустивши сидушку, розсістися у вілісі. Якби колишньому піхотинцеві ще друге око, і хоч би на тиждень офіцерський сухий пайок, то йому б ціни не було. Але мене килило до сну, і я вирішив знехтувати за бобоном не спати на захід сонця, і, залишивши Віллі у машині, поплівся у свою клуню. Якби облава почалася в цю мить, вони б взяли нас тепленькими. З дверей клуні, з горба я ще деякий час оглядав долину. Проте, що тут раніше відбувся бій, нагадували хіба свіжі гільзи, які я втім старанно визбирував і дві льошки, м'ятини та вим'яті смуги у коноплях, у тих місцях, де ми тягли тіла гарнізонників. Але мої повіки ставали все важчими, а ноги начеб ватяними. Ще встиг запам'ятати велику рибину, що кинулася неподалік того місця, де рвалися у воді гранати. Прокинувся я від холодриги, а коли розплющив очі, Навкруги була темрява. Я проспав набагато довше, ніж думав. Від цвіркунів, що, здавалося, сиділи у всіх кутках хлуні, могло закласти у вухах. Віллі я застав там, де й залишив, у машині. Колишній піхотинець був свіжий і підтягнутий, ніби і не спав. Чому він тоді не розбудив мене? Уночі ми ж повинні були виїхати. Чи може він боявся, що я наполягатиму на нічному рейді на Крем'янець? Я виліз з машини і спершу почвалав до монаха вмиватися. «Іду до села, до світанку вернуся», – сказав я, і рушив у нічний ліс в надії за горбом вийти на прямішу дорогу. Але через хвилину Віліна здогнав мене і сказав, що йде зі мною у нього з рота Несло так само, як і з мого, і я порадив йому пожувати трави, аби перебити запах перегару. Не хотілося засмучувати матір, аж враз через кілька кроків він захарчав, як кіт, і став голосно плюватися. Ти, курва німецька, мало того, що напоїв мене, що стріляти не вмієш, і тікають від тебе всі, кому не лінь. Та ще й кропивуть трави, не відрізниш. Большой дупа, так думати, буркнув Шуберт, Все ще відпльовуючись. І для чого ти витягував того бутля?